ولعرض ما لا يقوم بذاته بل بغيره بأن يكون تابعاً له في التحيز أو مختصاً به اختصاصاً آئت بالمنعوت على ما سبق لا بمان أنه لا يمكن تعقله بدون تعقل المحل على ما وهم فإن ذلك إنما هو في بعض الآراز والعرز ما لا يقوم بذاته غرض ما تن د عبارتنا تعاريف قولي دارس مخکی ده دا انت تعریف کډاو چې دی ته وای چې ما يكون قائما بذاته دا غینه چې فارغه شو ستعارت تعریف کوي فرمای والعرز ما لا يقوم بذاته عرض دته وای چې ما لا يقوم بذاته چې دی کې بقیام ذااتتی نووي نو د مقابل دی ر چا دیت ک قییان ذااتې او دی کې باقیام ذااتې نه بل ب غیرې غرض د ناممه د فر سوال نه حاصل د سوالدارې چې تو وای رض دی ته و چې قایم ببی ذااتتی نه وي رض دیتهواي چې قامه د یو شم قایم ب ذااتتی نه په مختم کې یو شقاه په خپل ځان پې خو قیام ده په خپل ذات پوری نی شیرات للی نو بیاد عرز او د دی نور و سیزونو پا منز کے سفر اخشو تول چیزونو لا یقومو بی ذاتی نو دیراغی وی لا یقومو بی ذاتی مانا پل بی غیری ہی. یعنی قیام با خوپکے خام خوادی قیام با خوپکے خام خوادی خوپذان پوری با نا بلکه بچا پوری پا غیر پوری نو عرز بدیتا وی ما لا یقومو یعنی چې د قایممي په غیر پوری لا عقوممو ب ذااتتی او کهال جواب داسې جوړئ چېته وای رض دی ته وئ چې ما لا عقوممو ب ذااتې چې د قائم ب ذااتې ی د لا قوممو خو صرف دی که نه ص خو پاغ دی کې کږي چې کوم دی کته سوور دی جاب کېد شي نو پیان ذااتې او شم پهزاراد پورې شی قام نه تیک نو د دې سم معنا چې ارش قائم خپل ځان پوری نه دی وی بل به غیري دي ارش قائم بذاته نه وی د دې معنا دار چې د قائمی بچا پوری پيږی دا یکون تر غرض علم موصفه اغا د قیام بغیر هي یو در ترجمه کوي اول له ضواړه ترجمه صحیح دي او د رایم تر جمه به کر کې او بیا به فغیبانې اعت را او نه تر جمدارره قییان بغیرری ته وای چې دته چې ووروس د نو قواستی د امر آخر کېږي دی تهای قیامه بغیرری قیامه ده تا چی عروض دا تحیوس کی نو پواسطه دا چا کی د غیر نو دیتا وی قیام بی غیریهی دا دی مثال دای چیزا من سر دا دیوال او دا دیوال مسران سپین دی نو دا سپینوال اے عرض دے ذکا دی که قیام بی ذاتی نه نید بل قیام بی غیریهی دے قیام بی غیریه دا مطلب چی تحیوس چې ورعارضی گی دی سپینوالی تا نو پواسطه دا دیوال سر و تحسیلی بأوال تأولاً وبالذات نو او عين أو دي سبينوال تأثانياً وبالعرض نو ديته يا عرض ديت السوائي؟ بونا شكرا بأي يكون تابعاً له في التحييو ده شده عرض بديته وشده كي قيام بغيره يعني ده تابع له ده غير ته حیې په ته حیوس ک ته حیوس چې واعاریزیي د ته د فوا د چا سره دغیر سری او مختتتنې یا قییانې غیرې دی ته وایي چې داشی مختې په بل ش پورې چې یو ش په بل پورې په داسې طرقې چې د د مشتقی حملېږي په دغه شبل موات او د پخله حملې کې په حمل بیل استقاء نو د دې ته ویل کېږي قیام به غیري هي لکه تاسو په شنواله ده په دې دیوار کې دا شنواله عارض ده چې قیام به ځاتوي نشته بلکه قیام به غیري هي ده او تصویري دار چې قیام به غیري هي ذکر کړي چې دا شنواله خاص ته په دی دیوال پوري په داسې طریقه چی دیتاوی اختصاص و ناعد پی المنعود دی ناعد تی دیوالی خود په پا خفل حملی گی پا حمل پی الاشتقاق الجدارو زوبا يازن. او د دا مشتقی حملی گی پا دا بانه پی الجدارو ابيضو الجدارو ابيضو نو دیتا سوی لیکی یه قیاب بگیری او مختصن یا مختصی بیهی پا دی غیر پوری اختصاص ثنایته بالمنعود پشان ته اختصاص ثنایته منعوده یعنی پشان ته اختصاص صفات ته موصوف پوری علامه سبقه د خبره دوران نه لا بمان انه لا يمكن لا بمان انه لا يمكن غرض شرح درې معنی کې د عارض او ذکیه بغیر هی د دې درې معنی کې و دا ودارم معنا ویڅ شي دا کمزوري ده درم معنا ادار عربی توای چې دغه باکیان بغیر هیڅ څه مطلب چې ممکن نه تعقل د په غیر د تعقل د محل نه ممکن نه تعقل د بغیر د تعقل نه چاره نو دی وی تاس عارف مکه وداستا وهم دی دستا دا تعلیف تا عرض چه تا نو دا تعریف تا عرض دا باز اقسام و تا عرض تشامل لے قطول و اقسام و دا عرض تشامل ندر دشی تعلیف وکاری چه آغا تعلیف جانعی افراد دا او دا پسنی آراز و مانجات تاجقیگی خوب پسنی نور و مانجاتا ہے لا به معه نه په دی معه لا نه لاوم ک نو چې ممکنې تعقل د د ارت ددون نیل بهلی په غیر ددي غیر او د چا نه حالا ماوهې ما داوه شیر شریفهین نهظ کو نهوا في بعض ار په نهظکه ده چې ممکنې تعقل د د په غیر د محل نه دا په بعضې ارو کې کېږي او نه په چاکې په بعضو کې په بعضو ارو کې د خبرې صحیح ده. اپنو رو بعضو دا خبر صحیح نده مولانا از دا ده خبر ده مقام که چیو مقوله ده جوحر یا نه مقوله ده شعری ده عرض مقوله ده جوحر دیتو آئی ازاو جده لکان لافی موضوع کنه چی موجودی گی ما ده محیط ممکنه کنه چی موجودی گی ده ممکن نده که پا لافی موضوع که وجدی تبوی معقوله د جوهر لا موضوع دا کی دا معنی یعنی په یوه د څه ده نه واقعیا کېده چې اقشیت نه شي شو مستغنی او و ته شي مفتقر یعنی چې دې څه ني وجدی تبوی معقوله د جوهر لکه اقگیر معقوله د جوهر نری دې کی موجودی کې دې په موضوع کې نه دې په لاتي موضوع کې ده یعنی په یوه د نه موجودی كي اغا أحب ماحله من كل الحجم استغنية أ茶colored من كل الحجم مفتاقرة فقر لا يطلق الكلاف موضوع كراف جدني جانبه piBa Li halfway نو لكانا beş في موضوع كا لكانا في, في موضوع يعني في موضوع يعني فی موضوع يعني فاديث زف dizendo اكي بموضوع كي اغا زفان دادا المستغنية من كل الحجم تی ور ته مختلفې منکل للووجوه لکه د پک سپین رنگ دا من کلل للووج مفتاقیر دی دی پې ته او دا محل چې دی رنگون دی دی منکل للوجو د دی ن ش دی مستغلی نو دو تهویل ل کېږي دی تهته و بیا مکلی د رض نفري یو ته مکله کم یو ته و مکله یو ته و مکله يوتوي مقوله د متا يوتوي مقوله د وضع يوتوي مقوله د اضافه يوتوي مقوله د فعل او يوتوي مقوله د انفعال او يوتوي مقوله د دا ملك ندا کلی سو مقولې شوه او ول چې تم مقوله یغې تل مقوله هکم مقوله هکم کم به چې ما يقذل قسمه لذاته هي کم <تصفيق> ده؟ دا دا دا ما يقتزل قسمته كم شي کې تقسیم لی ذاته هېره ځنه راځي نو چې کې مقوله لا دا مقوله کم شي ایو مقوله ده کیفي هغه دې ته وې چې مال لا يقتزل قسمته لی ذاته چې کې تقسیم لی ذاته یې نراځي ودې ته سوای کې دا کم کې ملګ نور کله وانو لکھه بوي ما کولای کم دي توي چې ما يقتزل قسمتو دي دي توي کم بیا کم په دوه قسم لري متصل منفصل کله متصل دي توای چې په اجزای مفروزه او دغه کې قدر مشترک وي دي تسوي دي کې کم متصل یعنی چه کم د یو طرف اینو اغازه و افتداره چایی ده بالطرف دیته وی کم متصل او کم منفصل دیته وی که دسی نیلکه لکه در دا داره قبیلی ده دا کم ندی و کم متصل لی که منفصل لی ذکر بمانسکی حد مشترک نشته بمانسکی سنشته حد مشترک خودی دیته وی که یو طرف سرکایی نایی که او نرازی و بلکه کمه نرازی دلتا داس نه دا خو کدي سره کای دلتا زیاته راځي او کدي سره نو دلتا زیاته راځي دي ته وای کمه منفصل کمه متصل بیا به دو قسمره یو قاروزات دی او غیر قاروزات دی کمه متصل قاروزات دی ته وای کی اجزای مجتمع فی الوجودی اجزای مجتمع او کمه غیر قاروزات چې اجزای مجتمع فی الوجود نه لکه زمانہ د زمانہ د انا ته ده ایک تا جدا کم دی تا سی شیره کم متصل لخو اجزای مجتمع دی که راضی او او یو چې اجزای مجتمع پیلو جو به نو آغا با بیا یا پا یو جانب تقسیم خوری خط یا په دواو سطحا یا په درهو جسم تعلیم یو بی کائف کیف دیتو و چایی که تقسیم لی ذاتی ہی نرازی دیتو کایف اوس تا کيف اې کوم تقسیم لزاتي هې را دي کې تقسیم لزاتي په کې نه را دي نه را دي پکې کړه ندی ته ولې کېږي مقوله دا چا هغه د کایف او د کيف ته مختلف قسمونه سنی ده مخصوصهاتو نویو سنی مطلب داره چې راقلیاتونه نویو سنی کیفیتل کمیات دي اي مختلف شی شریبي است کسمونه دي سنی راسخي او سنی شي غیر راسخي راسخ کی لتا علم د مدرس و او کیفیت ته خوراسخي علم د طالب غیر راسخي او به هر حال دا تقسیمونه بیا که کیږي خو کی. کیفیت او کلا یعتزلا داخله دا توقسم مع رضون دسري چې دا غیر نه غواړي دا غیر نه غواړي دی دې په مفهوم کې دا غیر معنا راغله نه کم ما یختزل قسمت که لا یختزل قسمت ختمه یو د مقدمه دا چا د ایم هغه دې ته وکیو حات حاصله شیته او چې داشی په مکان کې وختلی په چا کې لکهته په مکان کې نې تاته یو ات حاصل دی دغه اتې حاصله شیته په اعتبار د اوصول د د په مکان کې لیې سوئ نوګوره په مفوم کې د چاته کیا راغئ د مکان کا نه نویرته احتاجغ ک نه دی یو مکله د معټيغتی ته وی اتې حاصله دی شی خو چې دا ش حاضل په زمانه کې واخل په مکان چې نه په چایا کې نو بیا پهچ د زمانې اعتباره شو کوور شو سو پېن زمه ګوره کوره چاره دواې هغه اتې حاصلله دیشی ته خو چې نسبت ته بعضې اجزا او بعض ته واخلی نسبت ته بعضې اجزا او چا ته واخلی او د بعض چاته چهه خارج ته خارجتا، نسبت ده بعض اجزه هاو چه تاواخلی؟ لکه سو سو ده بعض او و ته و تا نسبتت، اوت ده بعض اجزه و اگذو تا نسبتت، و هلی بیاه فکیم غیر راوی، اسا به بعض اجزه و بعض و تا و نسبت ده بعض اجزه خارجamتر، اتباه اغیر راوی، شپ تعامل، نколا یده بیا سو ده و ن Roger یوه مکوله د فیلله اتې حاصله شته خو چېشی مو ثر په غیر کې واخلی شتهثر په چا کې و یو مکوله د انفال ده اتې حاصله دی ش ته خو چې ش موتهثر د چاه اخلی د یر نه نه دا مقولله د چاره انتال نه پو شو سی چې لګې چې که نه ده کې بس دس شیسی تمر غیر افریزی. نو دا ما قولا دا سیش دا ما قولا دا چارا. ای اتی حسره دا شیطا خوش شیم مؤثر پا غیر کے واقلے. اولان جا غیر لرگی چیسی اوچوی. نو دا ما قولا دا چارا دا چارا دا چارا. اخیری ما قولا دا چارا. ملک. اگر دا چیه اتی حسره دا شیطا. خوچه. د مهید فشاب باندې واخلې هیات حاصله د شپه په سبب د احادیه ده په غیر باندې لکه استری چې کمی سو واهون دي دا څنګه د ملک ته زکه دا هغه کمی صدغه کپڑے په دواني شي او خلې حاته لکه می صدغه کپڑے په څوکلا نو دې ټول نو کم سته وای یا په دې قسمه کې اې څه ته وجهه ته حادثه نه کوتي فما كان څه واخلې ماته په ځمانه کې واخلې ودا نسبته بازو او بازو او بازو خارج ته ځافت نسبته بازو او بازو ته خطر سیل چې مؤثر په ځای کې واخلې هي انفعان چې مؤثر د جانورۍ ملک کده موثب په ځواب انې واخلې په غیر باندې نو دار ته وای چې ټولې مقولې د عرس کو شوې ا دې نه کې کم د سري چې غیر نغواړي کام او دا وو غیر غواړي که غواړي د غو وو غیر غواړي نو د عرس چې کوم بیمولي ستر ترجمه کولا چې عرس بدی توای ځکه وا کین به غیرې سم مطلب ممکن نه وی تعقل د فغیر د تعقل نه جانا لمحل او د نو دا تاخو بعضو په سیره بعضو کې جره کم چې غیر غواړي او کې خدای وانه که موقع خدای دې نه شي شو کنه خارج وانه شو کنه وایو د سپل اجسام او الجواهر ارضی ته او قیام به غیر ذاتی بو پکړي بلکې قیام به غیر ای وای دا پیداکيګي په اجسام پاکستان او کې ول جواهر یا په جواهر فردا او کې د دې پرې ځار جواهر فردا واځه لا ته تجزہ دا خو حق دې کنا مزکلې د پېداکی په اساس تاسو چې او پچاکی پېداکیږي په جواهرې کې له هو من تمام تاریخ دلته د وراوی شاریه فرمایو واحد الصفات او الجواهر چا ویلي دي چې دا ټول تمام د تعریف نه دي یعنی عرض بدیته وي چې قیام به ذاتیه په کینې او پېداکیږي په اساسمو او پچاکی جواهرو کې پېداکیږي په بابا جواهرو کې نو دا جز د تعریف نه دي کته په دې سره کم شي خارج شو نو دیوی پدیس پر صفات الله اللہ تعالیٰ شو خارج ولی پاولا مانا بانے خود دیوی ویا پاکی داخلی زکا پا صفاتو کم کیام بی ذاتی ہی نئی قیام بی ذاتی ہی ورکے خود چه دو پیدا کی گی پاسطام و جواهروں کے نو دا اللہ تعالیٰ صفاتو ندازتی ری چاگا پاسطام و جواهروں کے نا پیدا کی گی پچاکے اللہ جسم دے یا جو دل آتا جز دارے نو پهې سرهته نصففات چې شی خارج دا یورای ځای م دا رو ه سوو پ لا دا جوس د تاریف نه دی بلکې دا ی حکم دی مخیر رض تاریف کو کوو رض بې ته وي چېقیې ذااتتی ی به په کې نهوي اوسې حکم بیا چې رض به پیدا کېږي په ساام وکې په جواهې پرده وکې پ ساام وکې په جوې سوال اګه صفات خو پکې د اخیل پاتې شو کنه صفاته او صفات پکې د اخیلی غنا ځکه عرض ما د کلمم ما دا عبارت ترشانه عرض اګه ممکن دی عرض لکه عین ممکن دی نو د قرنج عرض ما اګه حادث او اګه ممکن دی په کلمې ده ما سره د نارضی شيږي قیلہ ویل شي چې دا ټول تمام تعریف نه احتراز دید دی صفات دا اللعنہ وقیلہ بلشیر اللعنہ بلکہ دا بیان د حکم دے دا بیان د چاہی دے حکم ادارے چی پیدا کی گی با پاچسام و پچا پا کی دا کل حلوان ما تا مطن حکایل کل حلوان مطن شکل خاک مطن کل حلوان تاری کم مطن دے که دا مطن دے کلل عوانې دا متن په کار دی ځکه چې ستا سرو کې متن دی نه کل الوانې لکه رنونه غرض دمات د دی نه دارې چې د دی مد خ دارت هرارتتهته و معنا چېیان ب زیاتې په کې نهيک مسی شعره پا سا مو جوااهو کې پیدا کېږي او مزد به سووکې کل الان لکه رنګونه ټول رنگونه چې دی هغه وو دي خاص ټول رنگونه سوري خدای دی اصول سوق دی نو کې لا بینشيری اصول دې ویل شي ویری جګه ثواد او بایاز دي اصلي رنگونه جوړي سور ناتور سپین تور سپین دا چې رنگونه دي اډانور چې پیدا کوي ګینو نه په اعتبار د ترکیب سره څوکيږي پیدا کوي دورواله پس پینواله باندې غالب شې نو بیا د سوربخانواله جوړ شي. دا څه وغيرها وغيرها د چا ډیر غالب شي د ټک سورخاري څوګل ګزارکې څو داغنه کم څو داغنه کم د سواد بهر حال سو سوا دو والے والے او اصول سودی سواد او بایس دوه بوالدار چې سورواله وکیله ویل شریک سورواله شینواله او ځانواله ومه تب ول بواکی به ب ترکی دا بهوا دا بیت ترکی وي بی دا په ترکیب سره دی نو چابللی سوواده او بایدڅوک سروا شالې زیړوالی او دا نور چې حاصلليږې نو دا په ترکیب سره چې کېږې حاصللي زیړواې چې ممساً و په سراللی باې زیات شي نوظای را ده چې بیاې نه سپیناللی جوړ شي بیاسه جوړ شي چاویل چاویل په دې چاوی دا رستني دغه اصول دي د نور حاصلېږي په کی ترکیب الله تعالی